un cuvânt mai întâi pe care mântuitorul Iisus îl spune și este cel mai minunat cuvânt în care se poate cuprinde tot ce dorește Dumnezeu să ne spună, să ne învețe și să ne arate. Când Mântuitor Iisus a vorbit și a definit ce este viața veșnic, El a spus, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos, pe care L ai tu. Felul în care Domnul caută pe om să la plate. De adevăr, El este cel care nu vine cu multe și multe și multe învățături. Nu. Foarte simplu. Să te cunoască pe tine și pe mine, pe tine, Tatăl care totul ai creat, care toate lucrurile se petrec potrivit cu ce ești tu în înțelepciune, în iubire și ca unul care, ce credești, trebuie să rămână la infinit. O astfel de cunoaștere a Tatălui a aduce sufletului acea tărie în credință care te face neclintit. Și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu. Ce este Isus Hristos trimis de Tatăl pentru noi? Dovada, mărturia limpede în ceea ce El însuși, Isus, a spus. Și vă rog, notați bine fiecare, pentru fiecare, ca să cunoască lumea că i a iubit așa cum m-a iubit pe mine când ajungi la această încredințare că Tatăl este Cel de care totul depinde, când ai ajuns la credințarea că ești tot atât de mult scump și iubit Lui Dumnezeu Tatăl cum a fost Iisus Domnul, vă rog, notați bine ce altă încredințare, ce alte nedejde, ce altceva ar putea fi mai mult decât atât când ai ajuns la această încredințare ești suflet cu adevărat fericit ești piatra vie pe care Dumnezeu e cel care te zidește în casa care va rămâne la infinit care niciodată nu se va plătina poate fi ceva mai minunat ca acest adevăr, să te știi, cum spune apostolul Petru, și voi, ca niște pietre vii, nu spune așa cuvântul, sunteți zidit să fiți această casă duhovnicească, formată, făcută din pietre vii, adică din suflete luate din Dumnezeu. Când vorbim cuvântul acesta, avem în vedere descoperirea Fiul lui Dumnezeu în viața noastră. Noi trăim în adunarea aceasta nu pe baza unor învățături adunate din și acolo. Noi nu trăim ca unii care vine unul, pare ca a fi mai deștept decât altul. Și să-l ascultăm asta, apare un altul mai deștept decât cel de azi. Asta, da! Dar ce nu sunt cuvintele Lui Dumnezeu. Ce frumos e acel adevăr când Biblia vorbește, haide, sunt multe lucruri, dar trebuie timp pentru asta. Când Domnul vorbește despre țara Lui, despre împărăția Lui, despre poporul Lui, știți cum sunt cuvântul acolo? O țară născută într-o singură zi. Au ce cum adică o singură zi? Un popor care s-a născut într-o singură zi. Care a fost ziua aia pentru Dumnezeu în care și-a născut un popor care să fie al lui? Ați putea, dumneavoastră, dați un răspuns aici? Când a fost ziua asta? Ziua asta a fost ziua în care Isus Domnul a cântat-o înainte de a fi arestat. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Dar ce arăta Mântuitorul că avea să îi se întâmple în această zi când avea, să ne bucurăm și să ne veselim în ea? Era ziua în care Hristos, Fiul lui Dumnezeu care a luat un trup asemănător cu al nostru, avea să săvârșească Tatăl prin el mântuirea, răscumpărarea noastră a tuturora. Haideți, vă rog, urmăriți ideea, gândul, din cuvânt. Când apostolul Petru, despre care am vorbit și mai înainte, în casa lui Corneliu, când le-a adus vestea bună, interesant, le-a vorbit mai multe lucruri până la momentul când i s-a spus că vi se face cunoscut că în numele Lui Iisus păcatele vă sunt iertate. întrebarea când li s-a iertat păcatele acestora cărora Petru le-a adus vestea asta că păcatele lor le sunt iertate? Atunci când le a vorbit sau atunci când Hristos a murit pe cruce? <fie> hmm? O, Doamne Dumnezeule, ce har este să poți această credință că atunci când Dumnezeu a judecat Mântuitorul Iisus a spus înainte de a fi arestat în noaptea aia, și acum are loc judecata lumii acesteia. Și îl întărește acest cuvânt, judecata care trebuia să cadă asupra lumii, a căzut asupra lui. Ca orice crede, tot să spune că orice crede nu mai vin la judecată, ci a trecut din moarte la viață. și un păcat nu poate fi judecat de două ori, odată. Și această judecată odată a avut loc pentru păcatele noastre atunci când Hristos a luat asupra Lui păcatele noastre și s-a dus pe El ca jertfă pentru noi. A născut o țară, un popor, într-o singură zi. Interesant. Noi, sigur, astăzi am primit cuvântul când zic astăzi, dar acest astăzi al nostru se încadrează din tot timpul Harului, într-o singură zi. Că și la Dumnezeu, la El, nu, este, El nu, este, nu se încadrează în măsura de timp pe care noi o avem. El este în afara timpului și al spațiului. Și când El a hotărât mântuirea celor pe care i avea deja scris în cartea vieții, al lui Iisus a semnat din clipa aceea, cu toate că noi abia după 2000 de ani ne-am născut în trupurile acestea, Dumnezeu deja ne avea ca fi, răscumpărați, el care ne privea că urma ca să venim în timp, fiecare la rândul când eram hotărâs să venim pe pământ, el ne știa, ăștia sunt copiii mei. Să fie adevărat oare ce spun acum. Nu spune oare în Isaia acel cuvânt și cum înțelegem noi? Te cunosc pe nume, ești al meu. De când era Israel al lui? Israel al lui Dumnezeu era înainte de a se naște Avraam. Dar cum vine treaba asta? Dar Isus a spus eu sunt înveță de Avraam. Și când Domnul i-a vorbit lui Avraam, când l-a ales pe Avraam, ce i-a spus lui Avraam? Ție și seminții tale dau întrebarea iarăși să ridică. Dar când a luat Dumnezeu hotărârea așa ca lui și seminții lui să-i dea tot ceea ce va fi în veșnicie. Nu spune oare Pavel mai târziu că hotărârea aceasta a fost luată de Dumnezeu pentru noi mai înainte de temerea lumii. Iubiții mei, frați și surori, asta înseamnă umblarea prin credință, să ai această lumină și această înțelegere că ne bucurăm de un har pe care Dumnezeu ne-l descoperă acum, dar acest har pentru noi a fost înainte de a fi lumea. Și când satana vine și te amenezi în toate felurile, mă, prostule, nu te pocăie, că de lumea și câte alte prostii, spune. Zid, dute du diavole! Aveți curajul! Răspundeți nebunului după nebunia lui! Dați dovadă că aveți credință în Dumnezeu și că vă bucurați de acest har, al descoperirii Fiului Dumnezeu în viață, care înseamnă mântuirii, răscumpărare și bucurie veșnică, la așa să suntem chemați de Dumnezeu. Nu faceți ochii dulși diavolului, indiferent prin cine vine, că-i tata, că-i mama, frate sau o căpetenie, mai știu cine să crede el că este, uite-te bine ce duh e în el și ce-ți vorbește. Domnul l-a lăudat pe Petru pentru credința lui. Dar când Satan a prins un moment de slăbiciune în Petru, vine și îl trage deoparte, îl te ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva. Satan, cu cumila, prin cine a venit? Prin cel mai bun dintre toți cei 12 pe care avea Domnul. Că Petru, așa era socotit între cei 12. Și Domnul să uite la el, dar vede că nu Petru vorbea, că el știe pe Petru că l-a lăudat pentru credința lui. Tot Petru a fost acel care i-a pus și întrebarea în care s-a putut vedea limpede că îl urmează pe domnul pentru că îl iubește. Și doamne, uite, noi am lăsat totul și te-am urmat, ce splat o să avem? Și Domnul a spus frumos și atunci când va sta fi omul în slavă și voi veți sta pe scaunul de și veți. Deci, cuvinte frumoase, și așa sunt. El, el le-a dat credința și a spus pe această piatră voi zice, biserica mea. Și iată pe Betul Petru într-un moment când n-a și satana vine cu milă. N-a putut Betul Petru să deosebească când un duh vine cu milă, poți să gândi că vine de la cel rău și zice, Domnul, asta e o milă a mea, Domnule. Pe câți din milă față de copii sau față de nu știu, să le de Dumnezeu? De unde vine așa milă? Mai e mila care trebuie să fie? Dacă lui Avram i-ar fi fost mil de Isaac, să zice mai mult decât cel iubea pe Dumnezeu, mai putem să-l aducă ca pe Isaac? Nu mai putea să-l aducă. Întrebare, e Hristos mai mult decât orice în viața noastră? Dacă e ceva Indiferent ce anume, fii vorba de viața ta, fii vorba de viața copilului tău, fii vorba de orice gândești tu, gândește-te că acel ceva mai mult decât ce este Hristos este tocmai poarta care te duce la iad. Pentru că vine încercarea și când a încercarea și rămâi la ceea ce ai mai mult decât ce este Hristos, acel ceva mai mult decât ce este Hristos, cum tu să o putești, pentru tine înseamnă piatră de potecniri, pentru tine înseamnă cădere prăbușirile. Înțelegem noi porunca care a fost dată să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima, din tot sufletul, din tot cugetul și cu toată puterea ta, se pune întrebarea, când toate acestea le trăiești, mai rămâne ceva care se spune că nu trăiești? Trăiești tot ce cere cu mântul dacă vrem să înțelegem ce înseamnă suflet mântuit. Nu, noi nu facem aici, așa să zicem, să arătăm, cum ni se mai spunea odată în sfârșit, nu vreau să spun așa prea multe, să, să facem o lume mai bună. Păi, dom'le, au fost mulți oameni în lumea asta care s-au trudit de-a lungul veacurilor să facă o lume mai bună, dar e mai bună? De unde? Că, o vedem că din ce în ce e tot mai rea decât să fie mai bună. Dumnezeu n-a venit să facă o lume mai bună. El a spus, eu n-am venit. Eu n-am venit să aduc pace. Iisus spune lucrul ăsta. Și sabia se despart. Și se desparte din cinci într-o casă, doi împotriva trei și trei împotriva la doi și așa mai departe. Ce anume spune aceste cuvinte ale Mântuitorului? Ce spun ele? Ele spun foarte mult. Dumnezeu își clădește împărăția care va rămâne la infinit dar această împărăție pe care o clădește e din suflete mântuite, din suflete răscumpărate din suflete care îl iubește pe Dumnezeu cu toată inima. Întrebare. mă găsesc eu în mănâncul celor vii? Când zic mănâncul celor vii, îl citesc pe prorocul Samuel, îl citesc, s-a vorbit despre Mardocheu, îl citesc despre David, fapte și viața lui. Citim despre un Naome, despre o Rebeca, despre Fecioara Maria și alții. Ce sunt toți aceștia pentru mine? Mănânchiul celor vii. întrebarea mă aflu și eu în acest mănunchi al celor vii, despre care Isus a spus că oile mele sunt în mâna mea? Hmm? O, Dumnezeu Tată, care ești aici cu noi, decât har ne bucurăm din partea Ta, cu ce de ne umpli inimele și ne faci să fim atât de bucuroși și fericiți, indiferent că sunt liber sau în lanțuri, că sunt sănătos sau bolnavi, că sunt iubit de cei din casă sau urât, nu are nicio importanță pentru omul din lăuntru, Bucuria și nădejda mântuirii pe care tu ne-ai dat-o prin Fiul tău iubit e de așa fel încât ea e mai mult și mai presus decât de orice. Putem pricepe cuvântul care a spus robului Dumnezeu Moise că Dumnezeu este steagul meu, steagul care poate fi privit de, de departe, de întreaga coloană care merge după steag. Steagul merge în frunte și steagul sus și toată coloana îl vede întrebarea, adunarea care e o coloană, că pe care asta nu se merge decât nu, nici doi alături măcar, de unul singur. Vede și cel mai din urmă din adunare, steagul, adică pe Dumnezeu. Dar ce înțelegem noi prin acest cuvânt? Ce înțelegem? Haideți, vă rog, și aici. Facem un mic popas. Cuvânt care s-a vorbit de toate ori. Tânărul care a avut împărăția și vine la mântuitor și îi spune ce bine să fac ca să moștenesc împărăția. Și Domnul Isus îi spune pentru ce mă întreb ce bine să faci? Binele nu e decât unul singur. Și când i-a vorbit de binele e unul singur, a spus care? Dumnezeu. Îl alegi pe el, ai ales binele. Nu l a ales pe el, altceva nu ai și să alegi și și unul singur. Dacă vrei să mai alegi un alt bine decât pe Dumnezeu, cum tu gândești că mai poate fi și alt bine, acel alt bine nu-i decât satana. Nu, decât două căi în această lume, să știți. Calea vieții care e Hristos cuvântul și calea morții, care este cel rău. Îl alegi pe Dumnezeu, ai ales binele. Nu l-ai ales pe El, rămii la părerile tale sau la ce știi că te duci cu gândul ai prăbușit singur, dragă. Pentru ce mă întreb ce bine spune Domnul tânărului. Binele nu-i decât unul singur, Dumnezeu. O, Doamne, ce har să ai fericirea că pe El îl cauți, pe El îl dorești, pe El îl vrei. Când citesc pe Psalmul 45, mi se topește inima de bucurie și zic, o, Dumnezeule, cât ești de minunat. Tu ești împăratul meu, Tu ești Domnul meu, tu ești iubitul și dragul sufletului meu și chiar dacă pentru asta sunt bătută. Este scris în Scriptură, în Cântarea Cântărilor, când vorbește acolo, fata, de unde ai aceste răni? fi mamii mele care m-au pus păzitoare la vie și arată acolo ca păzitoare, zice, dar via frumuseții mele n-am păzit-o, de aia sunt așa cum mă vedeți sufletele mântuite, ele sunt supuse în această viață la tot felul de încercări și probe, de unde nici nu te aștepți. Nu s-a așteptat mântuitorul să vină satana în momentul când urma să fie arestat, să-i fie oprit de potricinire tocmai prin cel, mai, prin cel mai iubit ucenic pe care l avea Petru, că l-a lăudat de atâte ori. Nu s-a așteptat. Și când se uită la el și înapoi a mea, ce e frumos să poți să această lumină, să deosebești duhurile. Nu te uita la vorbele lingoșitoare la cei făsarnici care nu-L au pe Domnul, nu sunt născuți de nou, dar care vor să o facă pe prea Sfinții. Când vorbește, așa, părinte, e Sfântul Sfinților. Ligioile este care se ascund sub această mască a făsăluciei. O, Doamne Iisuse, ce minunat ești între noi! ce plăcut mai ești, ce drag ne este ființa ta, felul tău pe care Biblia, cuvântul, ne descoperă în toată frumusesea. De aceea vreau să citesc de nou acest psalm care s-a cântat și care s-o potesc astăzi, tocmai, ăsta a fost și cuvântul din partea lui Dumnezeu ca să i apropie mai mult inima de el. Cuvinte pline de farmic îmi în inimă și zic lucrarea mea de laudă este pentru împăratul. Asta signifie totdeauna când suntem întrebați pentru cine lucrez sau pentru cine vreau să trăiesc, pentru împăratul. În câte familii nu se întâmplă lucrul ăsta că unul din parteneri are pretenție să fie iubit mai mult decât de oricine? Dacă îți iubești soțul sau soția mai mult decât pe Hristos, nu ești vrede de Dumnezeu. Iubește-ți soția, iubește-ți sosul, dar în Domnul, sau copiii, sau viața ta, dacă ți-e mai dragă decât ce este scris despre Hristos, nu ești vrednic pentru împărăția lui Dumnezeu. Să simți în suflet această plăcere de El, dacă pentru cauza Lui, pentru slava numelui Lui, îți este pus viața în joc să fie jertită. fă -o cu bucurie, de slavă lui Dumnezeu că ai fost învrednicit pentru numele Lui să ai bucuria, să fii ucis sau să fii supus la tot felul de chinuri, necazuri, lanțuri și câte altele pot veni în lumea asta. Bucură-te! O, ce har e pentru noi Harul lui Dumnezeu, cum spune cuvântul. Voi ați primit Harul nu numai să credeți și să și pătimiți împreună cu El. Dar ce aduce această viață trăite cu El până acolo să suferim împreună cu El? Dacă suferim împreună cu El, spune cuvântul, vom și împărăsi împreună cu El. Păi poate fi ceva mai minunat pentru sufletele noastre când citesc Psalmul 45 în care Duhul Sfânt mi-l descrie atât de frumos și când știu ce spune Pavel când vorbește acolo că voi ați fost logodit cum bărbat dar acel bărbat nu e un om ci e fiul lui Dumnezeu de care vorbește cuvântul și ne-l arată că e atât de minunat și Biblia vorbește fost cine e acel care m-a logodit cu acest Hristos? E Tatăl Pavel spune voi care sunteți prea iubiți a lui Dumnezeu, ați fost rânduiți. Cine cel care rânduiește toate lucrurile? Tatăl, să fiți al lui Isus Hristos. Asta este soția, asta este mireasa, asta este biserica. Din astfel de suflete se compune biserica care va fi răpită în slavă, ce nu așa cum mulți gândesc când dacă suntem într-o biserică, când vine Domnul, toți plecăm cu gramada în cer. Va pleca acei a cei care, să auzim un alt cuvânt, temelia tare și de nesguduit este aceasta, Domnul cunoaște pe ce ce sunt aici. Ne întrebăm, ne vedem noi printre aceștia, dar de unde pot eu să știu că sunt printre aceștia? Avem noi mărturii din partea lui Dumnezeu? Mărturii? La care ce mărturii te gândești? Că te deosebești de cei de afară, pentru o haină care o poți, printr-o casă care zice, nu, eu sunt pocăit, nu mă mă pot eu cu ăsta, eu pot să trec așa. Domnule, nu astea sunt mărturiile adevărate. Mărturia adevărată este Duhul Sfânt în tine, domnule. Uh -huh. Când această putere a lui Dumnezeu e în tine, atunci simți în sufletul tău dulceața harului lui Dumnezeu, simți în tine iubirea lui Dumnezeu, care vine așa valuri, valuri, valuri vine, uite așa vine, val după val și îți umpli suflet, deoarece nu mai știi ce face de bucurie. Plus fapte și întâmplări și lucruri clare care îți vorbesc că Dumnezeu este cu tine, mărturii limpezi, nu o închipuirea a minței. Și prin asta știi că ești pentru cei de care am vorbit mai înainte. Temelia tare și de nesguduit este aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai <coughs> ca pana unui scriitor iscusit să-mi fie limba, să învățăm și noi să vorbim frumos, să învățăm, s amintit mai înainte, întreabă de tot, din al... vorba ta care o rosești, răspunsul tău care dai cuiva, se găsește pe limba ta laptele, care este cuvântul, merea, care înseamnă înțelepciunea, cum spune apostolul Pavel, în filipeni și cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din bărșugă în voi în toată înțelepciunea. Și Isus, Domnul a adus cu el cuvântul Tatălui, dar cel care l-a trimis a spus, nu numai ce trebuie să spună și cum trebuie să vorbească. Aici este iarăși o întrebare. Știu eu să vorbesc în așa fel încât să fiu ascultat și în același timp iubit și precis, pentru că e un cuvânt spus cu înțelepciune. Dacă eu, dar ce vreau am spus eu? Rău n-a fost rău ce mi-ai spus, ci felul cum mi-ai spus acel rău, nu pot suferi. Și asta mă irită. Și mult nu-și dau seama de acest lucru. Vorbește, Domnule, frumos, dulce, ca să te încadrezi în cuvântul din cântarea cântărilor. Mere și lapte se află sub limba ta, mireasă. O, O, ce har! Când avem cuvintele Lui Dumnezeu înaintea ochilor și caut prin Duhul Sfânt ca El să modeleze viața mea potrivit cu ce spune Scriptura. Și iarăși încă în cuvânt, nu căutați prin felul acesta de a trăi viața cu Dumnezeu să placeți celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Că ăstora niciodată nu le veți place, să știți, cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu și cu cât caut să-L iubești mai mult și să-L suferiți, pe atât vei fi și de neînțeles și urât, nu de ei, ci de Duhul care este în ei, care nu-L pot suferi pe Hristos din tine. Ăsta e un adevăr pe care trebuie să-L știm cu toți. De așa nu trebuie să surprindă când vezi că cel din lângă tine care se că așa despre Mical, Biblia vorbește că această fată odată i-a făcut un bine lui David că l-a scăpat de la moarte e poveste mai lungă, nu vreau să răspuns. spun dar tot au a fost aceea când l-a văzut pe David jucând de răzputere n-a putut să-l înțeleagă și în loc să-l fi primit cu bucurie ca să aibă parte și ia casa ei de o binecuvântare din partea lui Dumnezeu care a dat să vină prin omul lui Dumnezeu l-a întâmpinat cu acele cuvinte proaste Am spus mai tare acest cuvânt. Oare de ce am spus mai tare? Ca să audă și cei care vorbesc de multe ori și nu știu că vorbesc, nu mai spun mai departe cred că m-ați înțeles. Și în loc să-l fie primit așa, liniștită, bucuros, David avea să-l dea bine cuvântarea, era bucurie, avea să povestească cum s a petrecut toate lucrurile și erau minuni. Și avea să rămână mai departe și soția lui scumpă pentru care plătise un preț foarte mare. Dar cuvintele ei a făcut să-și culeagă roadele, să se vadă puse deoparte și deoparte a fost puse pentru totdeauna. Îl auzi de multe ori pe cel care nu te înțelege că nu mai iubești, că nu am, nu am nicio o în la tăi. Nu. Cauza nu e. Tu ești cauza. Dacă nu învățăm să știm să fim iubiți lui Dumnezeu și iubiți și celor din jurul nostru, nu aștepta iubire și presuire dragă, nu aștepta. Citim cuvântul ca să terminăm mai repede. Zice Războinic viteaz, întreabă-te, ai în inima ta această bărbăție, acest curaj al unui luptător pe front? Războinic viteaz, încingeți sabia, podoaba și slava, da slava ta, fii biruitor, ce frumos, suit în carul tău de luptă, apăr adevărul, blândesa și neprihănirea și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate. Ne punem întrebarea, a fost această mical însuflățită de un astfel de gând, cum spune cuvântul aici despre David, cum vorbește David despre Domnul, Săgețele tale sunt ascuțite, sub tine vor cădea popoare și săgețele tale vor străpunge inima vrăjmașilor împăratului. Ăsta este felul de a gândi a unui copil al lui Dumnezeu. Scaunul tău de domnie, Dumnezeului este veșnic, toiagul de domnie al împărăsii tale este un toiag de dreptate. Tu iubești neprihănirea, uitați-vă ce iubești un credincios. Tu iubești neprihănirea și urăști răutatea și prostia. Ăsta este caracterul și sufletul lui om mântuit. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu lemn de bucurie mai pe sus decât pe tovar și tăi de slujbă. Iată motivul. Smirna, aloia și casia îți umplu de miros plăcut veșmintele tale, în casele tale împărătești de fildeș, de înveselesc instrumentele cu coarde. Asta este inima unui copil al lui Dumnezeu. E numai veselie, e numai bucurie și har de la Dumnezeu în sufletul care este din Dumnezeu. Și sufletul care este din Dumnezeu pentru Dumnezeu este locul pe care și-l are Dumnezeu în inima omului. De acest har noi ne bucurăm să fim fericiți și să-i dăm slavă. Că la aceasta a fost chemat de el. Apoi spune mai departe, zice, printre prea tale sunt fetele împărați. Împărăteasa, mireasa ta stă la dreapta ta împodobită cu aur de o fi. Aurul reprezintă cuvântul lui Dumnezeu. Împodobit suntem numai în ce spun scripturile. Și când un astfel de suflet se înfățișează înaintea Domnului, în rugăciune, în cuvânt sau într-o lucrare, el este o minune pentru Dumnezeu. Și place Domnului să fie alături de un astfel de suflet la lucru, cum spune Pavel când zice: Suntem împreună lucrător cu Dumnezeu. Apoi spune. Ascultă fică. Aici e un cuvânt care pe toți ne face atenți. Ascultă, fiică, vezi, adică vezi slava la care ești chemat și pleacă-ți urechea, adică să înveți să știi, să asculți. Uite pe poporul tău și casa tatălui tău, apoi spune. Și atunci, deci iată motivul pentru care împăratul îți va pofti frumuseția și fiindcă este Domnul tău adu adui în chinuciunele tale, și toate aceste haruri de care ne vorbește cuvântul să nu le luăm ca un lucru de apucat, ci la urmă așa s-a încheiat. Și fiindcă este Domnul tău, adui în chinăciunile tale. Căci atunci când te știi că ești ce ești, nu, cum nu de mult am auzit un cuvânt că bărbatul și femeia sunt pe aceeași, pe aceeași treaptă, nu este adevărat. Dumnezeu pe om l-a făcut, ce știm, cu toții. Să fie el omul capul familiei și femeia să fie ceea ce știm cu toții. Ființa, ajutorul potrivit pentru om. Asta este regula lui Dumnezeu. Dar diavolul care tot a potat să sucească căile lui Dumnezeu și din păcate și în biserici se găsesc suflete care și nu este permis și vă rog notați bine cei care aveți familie să învățăm să știm să trăim frumos biblic nu, dacă ești soția unui bărbat, nu-l lua ca un lucru de apucat, respectă-l ca bărbat, respectei i ce este vrednic de respectat și nu-l lua ca un lucru de apucat să vorbești cu el la pertu, ca și cum ar fi vorba aia, un fel de slugă în casa ta. Bărbatul nu este sluga ta. El este omul pe care Dumnezeu l-a rândit să fie capul familiei. Iar tu, ca femeie, îți stă bine să fii supusă, ascultătoare și să se vadă în tine teama de care vorbește Biblia la început. Ca femeia să se teamă de bărbat. E scris cuvântul ăsta în Biblie. Și când vezi o femeie care nu știe de teamă și vorbește ca o braznică și fără rușine cu tot fel de cuvinte permitându-și că e soția ta. Nu-ți face cinste, dragă, lucrul acesta. nu îți face deloc cinste. Tu singură te batjocorești respectă și vei fi respectată, iubește și vei fi iubită, presuiește ce este vrede de presuit și vei fi presuită. Dumnezeu, care este în mijlocul nostru, să ne aducă tuturora acea lumină a acelei vieți de care Iisus a spus, cine vine la mine va avea în el lumina vieții. Domnul care este cu noi să ne ajute pe fiecare la oaselor de viață. Amin. Amin.